Едгар Алан По Загадка Марі Роже Таємниця Марі Роже Паралельно з реальними подіями існує їхня ідеальна послідовність. Вони рідко збігаються. Людини-обставини зазвичай змінюють ідеальну низку подій, а тому вони здаються недосконалими, та їх наслідки також недосконалі. Так сталося і з реформацією. На зміну протестантизму прийшло лютеранство. Новаліс. Погляд на мораль. Навіть серед найрозсудливіших знайдеться небагато людей, які, бодай раз у житті, не відчули б ту неясну, хвилюючу, хай і половинчату довіру до надприродного. Коли ставали свідками таких дивовижних збігів, ще розум відмовлявся вважати їх лише за прості збіги. Ці почуття, оскільки половинчата довіра, яку я маю на увазі, ніколи не трансформуються у думку повністю, так ось ці почуття – Рідко коли зникають цілком, а все через те, що існує теорія випадку або теорія вірогідності, як її називають у спеціальній термінології. А ця теорія за своєю природою є чисто математичною, таким чином виникає парадокс: найчіткіша та найвизначніша з наук має стосунок до тіней і примар, найнезбагненнішого та найнеосяжнішого розумом. Неймовірні подробиці, які я зараз маю вам розповісти, якщо поставити їх у хронологічній послідовності, творять першу частину знизки надзвичайних збігів. А в другій або ж заключній частині усі читачі без сумніву впізнають нещодавнє нью-йоркське вбивство Мері Сесілії Роджерс. Коли рік тому в статті під назвою «Вбивство на вулиці Морг» Я зробив спробу описати деякі цікаві особливості мислення мого друга Шевальє С. О'юста Дюпена. Я навіть гадки не мав, що знову повернусь до цієї теми. Саме опис був моїм задумом, який повністю реалізувався у розповіді про неймовірні обставини, що дозволили розкритися особливому таланту Дюпена. Я міг би навести інші приклади, але вони б не довели нічого, окрім уже доведеного. Але дивовижний розвиток нещодавні подій вразив мене новими подробицями, які я представлю у вигляді вимушеної сповіді. Було б дивно, якби я й далі зберігав у таємниці те, що я чув і бачив задовго до цього. Розкривши таємницю трагічної загибелі, мадам Елсія Пане та її дочки, Шеволі одразу ж викинув цю справу з голови і знову повернувся до своєї давньої звички меланхолічного міркування. Також маючи схильність до медитації, я повністю підтримував настрій друга. Мешкаючи, як і раніше, у передмісті Сен-Жермен, ми не турбувалися про майбутнє і залишали його на розсуд долі, а занурившись у спокійну дрімоту теперішністі, розмальовуючи візерунками мрій нудний світ, що нас оточував. Але наші мірливі міркування час від часу порушувалися. Неважко здогадатись, що роль мого друга у трагедії, що сталася на вулиці Морх, не могли не справити враження на паризьку поліцію, а в її агентів ім'я Дюпена стало притчею в оязицях. Сам він нікому, крім мене, не пояснив простої логіки своїх міркувань, за допомогою якої розплутав ту згадкову справу. Про це не знав навіть префект, а тому й не дивно, що розкриття злочину, щонайменше, вважали справжнім дивом, поминаючи вже те, що завдяки своїм аналітичним здібностям Дюпен здобув славу правиця, Якби він відповідав на всі питання з притаманною йому щирістю, то ця упереджена думка давно б розсіялась, але душевна ледачість не дозволяла йому створити ажіотаж навколо теми, яка давно вже перестала цікавити його самого. Ось чому Дюпен привертав погляди поліції, а префектура неодноразово робила спроби вдатися до його послуг. А одна з найпам'ятніших таких спроб була викликана вбивством молодої дівчини, яку звали Марі Роже. Це сталося. Десь за два роки після жахливої події на вулиці Морг, Марі була єдиною дочкою вдови Стели Роже. Її батько помер, коли вона була ще дитям, і відтоді, аж до моменту за півтора роки до вбивства, про яке мова йтиме у нашому оповіданні, мати з дочкою мешкали разом на вулиці Паве Сан Андре. Мадам Роже утримувала пансіон, а Марії їй допомагала. Так тривало доти, доки дівчині не виповнилось 22 роки. Коли надзвичайна врода панни привернула увагу парфумера, який наймав крамницю на нижньому поверсі Пале-Рояль, і серед покупців якого були самі лише відчайдушніші шукачі пригод, яких чимало у цьому кварталі. Мсьє Леблан не міг не розуміти, який зиск може принести йому присутність красуні Марі у парфумерній лавці, і дівчина охоче прийняла його щедрі пропозиції та обіцянки, хоча її мати певний час сумнівалася – Сподівання крамаря справдились, і завдяки чарам веселої пані його крамниця стала дуже популярною. Марія пропрацювала у парфюмера близько року, коли раптом зникла, чим збентежила всіх своїх прихильників. Мсьє Леблан не міг пояснити її відсутність, а мадам Роже не тямала себе від тривоги та страху. Про це одразу ж надрукували у газетах, а поліція вже була ладна почати серйозне розслідування. Коли одного ранку, десь за тиждень, Марі з'явилась на своєму звичайному місці за прилавком. Жива здорова, хоча й засмучена. Офіційне розслідування певна річ одразу ж припинили. Мсьє Леблан, як і раніше, відверто заявляв, що нічого не знає. А мадам Роже разом із Марі на всі питання відповідала, що весь минулий тиждень дочка гостювала у родичів за містом. На тому справа і закінчилась, а з часом зовсім забулось. Тим паче, що дівчина, воліючи, напевно уникнути зухвалої цікавості, невдовзі назавжди розпрощалась з парфумером і повернулась до матері у будинок на вулиці Паве андре Приблизно через 5 місяців після повернення Марії додому, її друзі були збентежені новим раптовим зникненням дівчини. Три дні про неї нічого не було відомо. На четвертий день її труп знайшли в сені біля берега, що протилежний до того де була вулиця Сан-Андре, в безлюдних околицях поблизу застави Діруль. Надзвичайно жорстоке вбивство. Одразу стало ясно, що то було вбивство. Молодість і краса жертви, а головне і нещодавна популярність, страшенно схвалювали чутливих пережан. Я не можу пригадати жодного випадку, який би викликав такий загальний шок. Протягом кількох тижнів ця тема була номер один. Навіть важливі політичні новини відійшли на другий план. Префект старався значно більше, ніж зазвичай. Та й уся паризька поліція робила все можливе і неможливе. Коли виявили труп, усі були впевнені в тому, що вбивцю скоро знайдуть. Оскільки слідство почалося майже одразу. І лише наприкінці першого тижня стали вважати завдоцільне запропонувати винагороду за піймання злочинця. Але навіть тоді сума була обмежена тисячою франків. Тим часом розслідування велося дуже інтенсивно, хоча й не зовсім мудро. Адже чимало свідків було допитано безрезультатно, а відсутність будь-яких натиків на розгадування таємниці лише породжувало дедалі жвавішу цікавість до справи. На 10-й день було запропоновано подвоїти сумові нагороди. Та коли наприкінці другого тижня не виявили нічого нового, то невдоволення поліції, яке в Парижі ніколи не згасало, призвело до серйозних заворушень, а префект особисто від себе запропонував 20 тисяч франків за викриття вбивці. Або якби виявилося, що учасників злочину було декілька, за викриття когось із убивців. В оголошенні про винагороду також йшлося про те, що будь-хто із співучасників злочину буде повністю помилуваний, якщо він донесе на свого спільника. Крім того, група приватних осіб написала власне оголошення, в якому обіцяла додати до суми, призначеної префектурою, ще 10 тисяч франків. Таким чином загальна винагорода складала 30 тисяч франків, Просто нечувана сума, якщо взяти до уваги більш ніж скромне становище дівчини, і той факт, що звірства – не рідкість для великих міст. Тепер уже не викликало сумнів те, що таємницю злочину негайно розкриють. Та хоча й заарештували кількох осіб, проти них не знайшли жодних доказів, тому підозрюваних майже одразу відпустили. Це може здатися дивним, але чутки про подію, яка так схвилювала громадськість, дійшли до нас з Дюпеном лише за три тижні після того, як було знайдено тіло. До того ж, упродовж цього часу нічого нового так і не виявили. Ми так захопилися одним дослідженням, що майже місяць не виходили з дому, не приймали відвідувачів і навіть не проглядали політичні новини у щоденних газетах. Вперше ми дізнались про бивство від самого Ге. Він зайшов до нас у день, 13 липня 1800 якогось року, і залишився аж до пізньої ночі. Він був роздратований тим, що усі його зусилля розшукати злочинців пішли на пси. На карту поставлено, проголосив він, як міг проголосити тільки француз, його репутація, ба більше, його честь. Усі погляди громадськості спрямовані на нього, і не існує такої жертви, якої б він не приніс заради розкриття таємниці. Він завершив свою трохи заплутану промову, зробивши комплімент тактонності Дюпена. Та звернувшись до нього з щедрою пропозицією, яку я не маю права розголошувати, та вона й не стосується безпосередньої теми моєї оповіді. Мій друг відхилив комплімент, але негайно пристав на пропозицію, хоча переваги, які вона надавала, були тимчасові. Вирішивши це питання, префект одразу почав пояснювати свої погляди, супроводжуючи його коментарями до справи, про яку нам нічого не було відомо. Префект говорив дуже багатослівно виявляючи втім свою непогану обізнаність. І я час від часу наважувався робити натяки на те, що сонні години ночі потихеньку спливають. Дюпен же спокійно сидів у своєму улюбленому кріслі, як саме втілення чемної уваги. Впродовж усього монологу мій друг жодного разу не зняв окуляри, і, зазирнувши випадково за їх зелені скельця, я одразу збагнув, що він давно вже в обіймах Морфея. Дюпен спав вісім нестерпно довгих годин – по завершенні яких префект врешті попрощався і пішов. Уранці я отримав у префектурі повний звіт усіх фактів, що вдалося зібрати, а в редакціях – примірники всіх газет, в яких було надруковано бодай якусь інформацію щодо трагедії. В цілому, не беручи, звичайно, до уваги усі врешті спростовані вигадки, справа зводилась до такого. Марі Роже покинула будинок своєї матері на вулиці Паве-Сан-Андре близько 9 години ранку у неділю. 22 червня 1800 якогось року. Ідучи, вона повідомила такому собі чоловіку на ім'я Жак Сен Естаж і тільки йому, що збирається провести день у своєї тітки, яка мешкає на вулиці Дром. Вузенька, коротенька, але жива вулиця Дром була недалеко від берегів Сени, а від пансіону мадам Роже до неї йти навіть найкоротшим шляхом понад дві милі. Сен Естаж був офіційним нареченим Марі. Мешка він у пансіоні. Він мав зайти за своєю коханою надвечір та провести її додому, але вдень в день І злива. Ісенистаж подумав, що дівчина залишиться на ніч у своєї тітки, як це не раз бувало за схожих обставин. Вирішив, що немає потреби дотримуватися своєї обіцянки. А ввечері мадам Роже, немічна стара жінка з 70 років, з острахом припустила, що більше ніколи не побачить Марі. Але тоді на її слова ніхто не звернув уваги. У понеділок з'ясувалось, що Марі взагалі не з'являлась на вулиці Дром. І коли надвечір дівчина не повернулася, було організовано запізнілий пошук на тих околицях, де вона могла б перебувати. Проте, з'ясувати щось про неї вдалося лише на четвертий день після зникнення. Того дня, в середу, 25 червня, один добродій на прізвище Бове, який разом із другом розпитував про Марі в околицях застави Діруль, що на тому березі сени, почув що рибалки тільки надоправили на берег труп, який вони знайшли у річці. Побачивши тіло, мсьє Бове вагань упізнав колишню продавчиню з парфюмерної крамниці. Його друг впізнав її одразу. Обличчя небіщиці було налите темною кров'ю, яка цідилась крізь рот. Піни, яка буває у звичайних потопельників, ніхто не помітив. На горлі залишились сінці від відбитків пальців. Закостенілі руки були схрещені на грудях. Пальці правої руки були стиснуті у кулак, пальці лівої напівзігнуті. На лівому зап'ястку лишилися два кругові рубці, схожі на сліди від мотузок або від однієї мотузки, але обмотані навколо рук декілька разів. На лівому зап'ястку, так як і на всій спині, особливо біля лопаток, були численні подряпини. Щоб доставити труп до берега, рибалки використали мотузку, але вона не залишила на тілі дівчини жодних слідів. Шия небіжщиці набрякла. Також не було помічено видимих порізів чи сенців від побоїв. Шию так сильно зашморгнули уривком мережева, що складки шкіри повністю його сховали, а вузол опинився біля лівого вуха. Вже цього було достатньо, щоб убити дівчину. Висновок медичного огляду не залишив жодних сумнівів у цнотливості небіжчиці. У ньому зазначалось, що вона зазнала грубого насилля, стан трупу дозволяв легко встановити особу. Одяг дівчини був подертий, навіть пошматований. З верхньої спідниці, від нижнього краю до талії, видерли смужку завширшки дюймів 20, але не відірвали повністю, а тричі обмотали довкола талії і зав'язали на спині. Друга спідниця була з тонкого мюсліну. З неї видерли смужку завширшки 18 дюймів. Вирвали її повністю і дуже обережно. Нею вільно обмотали шию і міцно закріпили. Поверх цієї муслінової смужки та мережева Проходили стрічки-капелюшка. Стрічки, стрічки зав'язали не бантом, як звичайно роблять жінки, а морським вузлом. Після опізнання тіла його не відвезли в морг, як завжди робили в таких випадках. Це розцінили як зайву формальність, а поспіхом поховали недалеко від того місця, де його витягли на берег. Дякуючи зусиллям Бове, справу замяли настільки, як це було можливо. І спливли ще кілька днів, перш ніж вона привернула увагу громадськості. Врешті за справу взялася щотижнева газета. Тіло ексгумували й оглянули повторно, але нічого, крім уже описаного, знайти не вдалося. Проте цього разу одяг показали матері та друзям-небіщиці, які одразу заявили, що саме в цьому вбранні дівчина вийшла з дому того ранку, коли зникла. Тим часом збудження публіки наростало. Декількох людей заарештували, але відпустили. Головна підозра спочатку лягла на сен Есташа – і спершу чоловік не зміг, упевно і переконливо, розповісти, як він провів ту неділю після того, як Марі вийшла з дому. Втім, невдовзі він надав МСГ письмові свідчення про те, де і коли був того дня. Час спливав, але нічого нового не випливало, тож по місту поповзли тисячі суперечливих чуток, а журналісти почали висувати власні версії та припущення. Серед них найцікавішою була гіпотеза про те, що Маріра вже жива, а сенни витягли тіло іншої нещасної дівчини. Я вважаю, за необхідне ознайомити читача з уривками статті, у якій про це йдеться. Стаття з'явилась у достатньо серйозній та відомій газеті «Ель етольє». Мадмуазель Роже залишила будинок своєї матері вранці у неділю 22 червня 1800 якогось року, наголосивши, що збираються провідати тітку чи когось із родичів, що мешкають на вулиці Дром. Як було доведено, з того моменту дівчину ніхто не бачив. Вона без зникла, і про неї нема жодної звістки. Досі не знайшлося жодного свідка, який бачив би її після того, як за нею зачинились двері материнської домівки. І хоча у нас немає доказів, що Марі Роже ходила серед живих по 9-й годині ранку у неділю, 22 червня ми можемо сказати напевне, що до цього часу вона була здорова і неушкоджена. А всереду, в Сені, поблизу застави Дюруль, виловили труп жінки. Це сталося, навіть якщо припустити, що Марі Роже кинули в річку не пізніше, ніж за три години, як вона вийшла з дому. Лише через три доби після її зникнення, через три доби, година в годину. Але безглуздо стверджувати, що вбивство, якщо таки можна говорити про вбивство, було скоєно так швидко, що вбивці скинули тіло в річку до полуночі. Такі злочинці віддають перевагу нічній темряві, а не денному світлу. Таким чином, якщо тіло, що знайшли у річці справжнє тілом марі роже, воно могло пробути у воді не більше як 2,5 або ж максимум 3 доби. Як показує життєвий досвід, тіла потопельників або трупи, які скинули у воду одразу після вбивства, спливають тоді, коли процес розкладу триває достатньо довго, а саме не менше як 6-10 днів. Навіть тоді, коли тіло спливає раніше, як за 5-6 днів, через те, що над ним вибухнув гарматний заряд. Воно незабаром знову опуститься на дно, якщо його негайно не витягти на берег. У такому разі виникає справедливе питання, що спричинило відхилення від законів природи? Якщо ж понівечене тіло пролежало на березі до ночі з вівторка на середу, то в цьому місці мали б залишитись бодай якісь сліди злочинців. Крім того, викликає чимало сумнівів навіть припущення, що тіло так швидко спливло, навіть якщо його скинули в річку за два дні після вбивства. А ще, вкрай мало ймовірно, те, що лиходії, які скоїли цей злочин, скинули тіло у воду, не прив'язавши до нього ніякого тягаря. Адже їм не важко було вжити таких застережних засобів. Далі автор статті викладає свій погляд на те, що труп мав пробути у воді не якісь там три доби, а в п'ятеро довше, оскільки процес розкладу зайшов так далеко, бо мсьє Бове не одразу його опізнав. Втім, цей доказ було повністю спростовано. Дозвольте навести ще один уривок. То на основі чого ж мсьє Бове стверджує, що вбита ніхто як Марі Роже? Він розірвав рука в сукні і побачив особливі прикмети, яких виявилося достатньо для впізнання. Громадський, звісно, подумає, що під особливими прикметами маються на увазі якісь шрами. Насправді ж він потер руку та виявив волоски. На наш погляд, важко знайти більш нечітку прикмету, яка так само не переконлива, як і той факт, що в рукаві взагалі була рука. Того вечора мсьє Бове не повернувся до пансіону, а лише передав звістку мадам Роже, Проте, що слідство у справі її дочки досі триває. Якщо навіть припустити, що через похилий вік та гори мадам Роже не змогла сама прийти на впізнання, а припустити це вкрай важко, то мала знайтися, бодай одна людина, яка вважала б за необхідне бути там присутньою, якби була впевнена, що то тіло Марі. Але ніхто туди не прийшов. Мешканці будинку на вулиці Паве-Сан-Андре навіть нічого не чули про те, що сталося. Сенни стаж, коханий і майбутній чоловік Марі, який мешкав у паціоні її матері, засвідчив під присягою, що нічого не знав про те, що тіло нареченої знайшли аж до самого ранку наступного дня, коли месьє Бове зайшов до його кімнати і розповів усе, що сталося. Зважаючи на характер новини, нам здається, що чоловік сприйняв її досить спокійно. В такий спосіб газета намагалася створити враження, ніби близькі Марі були байдужими до подій. А відтак можна дійти висновку, що вони просто не вірили в те, що знайдене тіло таки належить їй. з цих інцинуацій можна вивести таке. Марія, за мовчазною згодою друзів і рідних залишила місто через причини, які могли б зашкодити її репутації. І коли все ні знайшли труп, віддалено схоже на дівчину, ці ж таки друзі та рідні скористалися слушною нагодою і навели громадськість на думку про її смерть. Проте, Ел Етойл Знову поквапили з висновком. Було встановлено, що байдужість, про яку йшлося в газеті, вигадка. Стара пані справді була настільки немічна та схвильована, що просто не могла прийти на впізнання. Сенестаж, стаж, який сприйняв новину, аж ніяк не холоднокровно ошалів з горя. А мсьє бове, побачивши стан колишнього нареченого, звернувся до родичів і друзів з проханням залишитися з ним, щоб завадити йому піти на ексгумацію. Ба більше, хоча Л. Етойл заявила, що тіло повторно поховали за кошти громадськості, і що рідні Марі відмовилися покрити навіть незначні витрати, і жоден з них не був присутній на церемонії. Хоча, повторю, Ел Етойл заявила все це, аби зміцнити враження, яке хотіла створити у своїх читачів. Усі ці твердження уже спростовані. В одному з наступних номерів цієї газети автор зробив спробу кинути підозру саме на БВ. Ось що він написав. А тепер обставини справи змінюються. Нам повідомили, що одного разу, коли в пансіон мадам Роже завітала мадам Б, мсьє Бове, який збирався вже йти, сказав їй, що до них має прийти жандарм, і що вона, мадам Б, не повинна нічого розповідати жандарму до повернення самого Бове, тобто залишити всі пояснення йому. За теперішнє стану справи складається враження, що мсьє Бове тримає в голові всі обставини злочину. Без мсьє Бове зараз неможливо зробити жодного кроку, оскільки так чи інакше обов'язково наштовхнешся на нього. За невідомих причин він твердо вирішив не дозволяти нікому брати участь у розслідуванні. Так, за твердженням чоловіків із родини, мсьє Бове буквально відштовхнув їх убік, та ще й у дуже дивний спосіб. Здавалося, він вельми не хотів, щоб рідні Марі побачили тіло. Є факт, який певною мірою підтверджує підозру. Кинуто на Бове цією статею. За кілька днів до зникнення дівчини, якийсь відвідувач, що на деякий час залишився сам у конторі Бове, помітив у замковій щелині троянду, а на грифельній дошці, яка висіла поруч, було написано «Марі». В цілому ж загальна думка, наскільки ми могли робити висновки з газет, зводилась до того, що Марі стала жертвою бандитів, які завезли дівчину на той берег річки, вчинили над нею на другу юбили. Але «Лекомерціал» газета достатньо впливова усіляко заперечувала це припущення. Я не веду кілька абзаців із її статті. Ми переконані, що слідство увесь час ішло хибним шляхом, оскільки орієнтувалося на заставу Діруль. Не може бути, щоб дівчина, яка користувалась такою великою популярністю, пройшла непоміченою три квартали, а ті, хто її все ж таки бачив, забули про це. Адже Марі любили всі знайомі. Та й вийшла вона з дому в таку годину – коли на вулицях було повно людей, коли мадмазель Рожей йшла до застави Діруль або до вулиці Дром, її неодмінно мали впізнати більше як десяток перехожих. Але поки не знайшлося жодного свідка, хто бачив би дівчину після того, як вона покинула домівку. Та й окрім єдиного свідчення стосовно намірів Марі, у нас немає ніяких доказів того, що вона взагалі виходила. Її сукню розірвали, шматком тканини обмотали шию та закріпили вузол так, що тіло можна було нести, як клунок. Якби вбивство сталося біля застави Діруль, не виникло б потреби у таких приготуваннях. Те, що труп знайшли у річці поблизу застави, аж ніяк не доводить того, що його скинули в воду саме в тому місці. Від однієї з нижніх спідниць сердечної відірвали клапоть завдовжки два фути, завширшки один фут. Зробили з нього пов'язку, що проходила під підборіддям, затягнута була на потилиці. Певне, усе це зробили для того, щоб не дати дівчині кричати, а відтак можна припустити, що злочинці не мали носовичків. Проте за декілька днів до того, як до нас прийшов префект, поліція отримала важливу інформацію, яка спростувала більшість міркувань, опублікованих для комерціал». Два хлопчики, сини мадам Делюк, гуляючи лісом поблизу застави Дюруль, заблукали в густих хащах, де побачили зроблену з кількох великих каменів подобу стільця, спинкою та ослінчиком під ноги. На верхньому камені лежала біла нижня спідниця, на нижньому – шовковий шарф. Поряд знайшли парасольку, рукавички і носовичок. На останньому було вигаптовано напис «Марі Роже». Клапті сукні висіли на колючому чагарнику. Земля була утоптана, кущі зламані, усе свідчило про боротьбу. В огорожі між хащами і річкою виявили проломи, а сліди на ґрунті вказували на те, що тут тягли щось важке. Тижнева газета «Лесо Лейл», повторюючи думку всієї паризької преси, так прокоментувала знахідки. Усі ці речі пролежали там не менше як 3-4 тижні. Внаслідок дощів вони запліснявілися та злиплися. Навколо вже виросла трава, яка почала проростати і крізь них. Шовк на парасольці був цупким, але його складки склеїлися, а верхня зібгана частина так запліснявілася та прогнила, що коли його розгорнули, він увесь розійшовся. Обривки сукні були три дюйми завширшки та 6 дюймів завдовжки. Один виявився клаптим шкляр, а другий – спідниці. Вони мали такий вигляд, ніби їх видерли, а висіли вони на чагарнику на висоті одного фута над землею. Не виникає жодних сумнівів у тому, що місце жахливого злочину врешті знайдено. В результаті цього відкриття з'явились нові відомості. Мадам Делюк засвідчила, що вона утримує невеликий трактир недалеко від сцени, на тому березі річки від застави Діруль. Околиці тут безлюдні. Дістатися сюди з Парижу можна тільки на човні. Це улюблене місце недільного відпочинку міської потолечі. Тієї фатальної неділі десь о третій годині дня – до трактиру зайшла дівчина у супроводі смаглявого парубка. Вони пробули там деякий час, а потім попрямували до густого лісу, що росте неподалік. Увагу мадам Делюк привернула сукня дівчини, оскільки вбрання нагадувала жінці сукню родички, що нещодавно померла. Особливо добре вона роздивлялася шарф. Невдовзі по тому, як пара пішла, у трактир валилась зграйка бандитів, які поводилися нахабно. Не розрахувалися за те, що з'їли та випили, а потім рушили у тому ж напрямку, що й дівчина з парубком. Повернулись вони до трактиру, коли вже сутеніло, й квапливо переправились на той бік берега. Того ж вечора, коли стало вже зовсім темно, мадам Делюк і її старший син чули неподалік від трактиру жіночий зойк. Лементували дуже гучно, несамовито, але недовго. Мадам Делюк упізнала не тільки шарф, який знайшли у хащах, а й сукню на трупі. Тепер уже й кучер Валенс засвідчив, що бачив тієї неділі, як Марі Роже переправлялася через Сену у супроводі смоглявого парубка. Він, Валенс, дуже добре знав Марі і не міг помилитися. Родичі дівчини упізнали речі, які знайшли у хащах. Відомості, які я зібрав на прохання Дюпена із газетних статей, містили, крім уже згаданих, лише один новий факт, але цей факт був промовистим. По тому, як речі Марі виявили у хащах неподалік. Як тепер усі вважали, на місці злочину було знайдено мертвого чи напівмертвого Сенесташа, нареченого дівчини. Біля нього валялася порожня пляшечка, на якій було написано «Опіум». Дихання чоловіка свідчило про те, що він таки прийняв отруту. Він помер, так і не У нього в кишені знайшли записку, в якій Сенесташ коротко написав про своє кохання до Марії і повідомив, що має намір накласти на себе руки. Мені, звісно, не потрібно тобі пояснювати, сказав Дюпен після того, як уважно прочитав мої нататки, що це заплутаніша справа, ніж убивство на вулиці Морг. І відрізняється вона в одному дуже важливому плані. Це звичайний, хоча і дуже жорстокий злочин. У ньому немає нічого надзвичайно незвичайного. Зверни увагу на те, що саме з цієї причини усі думали, що розкрити його буде неважко. Але саме його звичайність і становить головну проблему. Так, спершу навіть не вважали за необхідне призначити винагороду. Служки Ге одразу ж зрозуміли, як і чому було вчинено цей жорстокий злочин. Вони вигадали способи, багато способів, його здійснення. Малювали у своїй уяві мотиви, багато мотивів. І через те, що бодай один із цих численних способів і мотивів міг таки виявитись справжнім, вони навіть не сумнівалися в тому, що якийсь з них відповідатиме реальності. Але та легкість, з якою виникли всі припущення, та їхня правдоподібність вказувала на те, що знайти рішення буде напрочуд важко, я помітив, що в пошуках істини логіка прокладає свій шлях, відходячи від площини однорідності. У таких випадках необхідно питати не «що сталося», а «що сталося такого незвичайного, чого не траплялося раніше». Під час слідства в будинку мадам Ел-Еспане агент ТГ – були спантеличені незвичайністю скоєного. В той час, як правильно спрямований розум побачив би в цьому запоруку успіху. І той такий розум був би у відчаї, побачивши посередність в обставинах зникнення та вбивства дівчини із парфюмерної крамниці. Хоча службовці префекта саме в ній розгледіли перспективу швидкого і успішного розкриття справи. У випадку з мадам Елеспане та її дочкою від самого початку нашого розслідування стало зрозуміло, що було скоєно саме вбивство. Імовірність самогубства навіть не розглядалась. Тут ми також виключаємо таку можливість. Вигляд трупа, який знайшли неподалік від застави Дюруль, не залишає щодо цього жодних сумнівів. Але висловлюють думки, що тіло вбитої не належить Марі Роже. За впіймання вбивці чи вбивць, якої призначена винагорода, і щодо якої ми з префектом уклали домовленість. «Ми з тобою обидва дуже добре знаємо цього мосьє» й усвідомлюємо, що цілком довіряти йому не слід. Якщо ми почнемо наше розслідування з трупа та спіймавши вбивцю, все ж з'ясуємо, що це тіло якоїсь іншої дівчини, а зовсім не Марі, або ж одразу припустимо, що Марі жива та знайдемо її, знайдемо цілою та неушкодженою, то в обох випадках це марна праця, оскільки ми маємо справу з мсьєге тож нам, якщо не правосуддю, необхідно обов'язково з самого початку встановити, чи справді труп, який виловили в Сені, належить зниклій Марі Роже. Аргументи Елетойл справили враження на публіку, та й сама газета переконана в їхній важливості і незаперечності, про що свідчить перший рядок однієї з заміток, яка присвячена справі Марі Роже, а саме: "Декілька ранкових газет обговорюють переконливу статтю в номері Елетойл за понеділок" На мій погляд, вона не доводить нічого, окрім запопадливості автора. Не можна забувати про те, що в цілому головною метою нашої преси є створення сенсації, висловлення і доведення власної точки зору, а не дослідження істини. Бо пошук істини визначає напрямок роботи журналістів тільки тоді, коли допомагає здійснити основний намір. Якщо газета дотримується загальної думки, якою б обґрунтованою вона не була, її ніколи не здобути успіху. Переважна більшість людей вважає мудрецем тільки того, чий погляд на справу різко відрізняється від загальноприйнятого. В логічних міркуваннях, так само і в літературі, найбільшим і найшвидшим успіхом користується епіграма, хоча в обох випадках вона має найменше значення. Я хочу сказати, що припущення, ніби Маріро Жажива, було висунуто Елетоїл через несподіваність і мелодраматичність такої ідеї а зовсім не через її правдоподібність. І з тієї ж таки причини воно знайшло підтримку серед загалу. Розберемо послідовно всі докази, опубліковані в газеті, і спробуємо звільнити їх від непослідовності, з якої вони викладені. Перш за все, автор прагне довести, що між зникненням Марі та виявленням тіла в річці минуло зовсім мало часу. Тож це не може бути труп дівчини. Аби досягти своєї мети, журналіст скорочує цей проміжок настільки, наскільки це можливо. У своєму необачному прагненні він одразу робить поспішне і голослівне припущення. Безглуздо стверджувати те, що вбивство, якщо можна говорити про вбивство, було скоєно так швидко, що вбивці скинули тіло в річку до полуночі. Одразу виникає природне питання – чому? Чому безглуздо припустити, що дівчину позбавили життя за 5 хвилин по тому, як вона вийшла з дому? Чому безглуздо припустити, що злочин було скоєно в інший проміжок часу? Вбивали і вбивають, незважаючи на час доби. Але навіть якби марі вбили будь-якої хвилини упродовж неділі з 9 години ранку до за чверть 12 ночі, у злочинців і тоді залишився б час для того, щоб скинути тіло у річку до полуночі. Це припущення зводиться до того, що вбивство взагалі не було скоєне в неділю. Але якщо ми дозволимо, Елетоїл, висунути такі твердження. Нам доведеться і надалі пробачати їй всі вільності. Фраза, що починається словами «Безглуздо стверджувати те, що…» і так далі, незалежно від того, в якому вигляді вона з'явилась в Ел-Етоїл, могла би бути продовжена такою думкою автора. «Безглуздо стверджувати те,